Tizedik fejezet. Preston és Villon az irodájukban ültek a Union Building harmadik emeletén másnap reggel az angol kérésére. Vasárnap lévén rajtuk kívül alig volt más az épületben. Mi a következő lépés? kérdezte Villon kapitány. Ébren feküdtem az éjszaka és gondolkodtam, mondta Preston. Itt valami nem stimmel. Aludt egész úton visszafelé, mondta komoran Villon. Nekem kellett vezetnem. De hiszen sokkal strambabb nálam, mondta Preston. Ezt tetszett Víjonnak, aki büszke volt a testére, amelyet rendszeresen edzett. Egy kicsit barátságosabb is lett. Meg akarom keresni a másik katonát, mondta Preston. Miféle másik katonát? Azt, akivel már én megszögött. Soha nem említi a nevét. Csak a másik katona vagy a társam. Miért nem említi a nevét? Víjon van. Valószínűleg nem tartotta fontosnak. Nyilván megmondta hatóságoknak a Ványber kórházban, hogy értesíthessék a hozzátartozókat. Szóban, mérázott Preston. A tisztek, akik hallották, hamarosan szétszélettek a civil életben. Csak az írott dokumentum maradt meg, és az nem említ nevet. Meg akarom keresni a másik katonát. De hiszen halott ellenkedett víjon. 42 éve nyugszik egy lengyelországi erdőben. Akkor azt akarom kideríteni, hogy ki volt az. Jó, de hát ezt hol a kezdjük. Máré azt írja, hogy abban a táborban jobbára vörös keresztes csomagokon éltek, mondta Preston, mint aki hangosan gondolkodik. Azt is írja, hogy közvetlenül karácsonyerőt szöktek meg. Ez egy kisé fölbosszant a németeket. Ilyenkor megszokták büntetni az egész blokkot, megvonták a kiváltságokat, beleértve az élelmiszer csomagokat. Abból a blokkból mindenki emlékszik bizonyára egész életében arra a karácsonyra. Tudunk-e találni valakit, aki abban a blokkban volt? Dél-Afrikában nincsen szövetség, ám létezik a háborús veteránoknak egy testvéri társasága, amelyben csupán azok kaptak helyet, akik ténylegesen harcoltak. A neve Rohamsisakosok tiszteletre méltó rendje, röviden RTMR. Az összejöveteleiket bombatölcsérnek nevezett termekben tartják, és minden egyes csoport fejének a vénbill nevetadták. adták. Preston és Vian telefonokhoz ültek, sorra hívták dél afrika összes bomba hogy találjanak valakit, aki a 344-es legénységi táborban raboskodott. Fárasztó munka volt. A táborban egykor 11 11.000 szövetséges fogoly többsége brit, kanadai, ausztrál, Új-Zélandi vagy amerikai volt, a délafrikaiak nagyon kevesen voltak. Ráadásul az azóta eltelt években sokan meghaltak. Az RTMR tagok közül pedig sokan golfozni voltak, hogy egyszerűen távol harról Sokan sajnálkoztak, sokan próbáltak hasznos tanácsokat adni, de szinte mindenki Zsák utcának bizonyult. Mát akkor abba hagyták a munkát, és másnap hétfőn reggel újrakezdték. Villon éppen délidőröt kapott lehetőséget a munka megszakítására egy nyugdíjas fokvárosi újsfeldolgozó munkás személyében. Vion, aki afrikás nyelven telefonálgatott, befogta a kagylót és azt mondta. A fickó azt mondja, hogy a 344-es legénységi táborban volt. Preston átvette a kagylót. Mr. Anderson? Igen, a nevem Preston. Kutatást végzek a 344-es legénységi táborra kapcsolatban. Köszönöm, nagyon kedves. Igen, elhiszem, hogy ott volt. Emlékszik még 1944 karácsonyára? Két fiatal dél-afrikai katona megszökött egy táboron kívül dolgozó munkacsoporttól. Ó, szóval emlékszik? Igen, biztos vagyok benne, hogy szörnyű lehetett. Emlékszik a nevükre? Szóval nem volt velük egy barakban. Nem, persze, hogy nem. És talán a rangidős délafrikai tiszthelyettes nevére? Igen. Robert tiszt helyettes. a keresztneve? Kérem próbáljon megemlékezni. Igen. Válli biztos benne? Igazán nagyon köszönöm. Ezzel Preston letette a kaglót. Válli Roberts tisztelyettes. Valószínűleg Walter Roberts. Elmehetnénk a katonai levéltárba? A délafrikai katonai levéltár. Ki tudja miért, a művelődésügyhöz tartozik, és Pratóriában van, a Viszáj Street 20 alatt. Több mint száz Robert szerepelt a nyilvántartásban, 19-nek kezdődött dupla vel a neve, és hetet hívtak Walternak. Egyikük sem illett a képbe. Végigmentek a többi V-Rabercen. Semmi. Preston elkezdte az a Roberts dossziéknál, és egy órával később megtalálta, amit keresett. James Walter Roberts tiszhelyettes volt a második világháborúban, elfogták Tobruknál, Bebörtönözték Észak-Afrikában, Olaszországban, majd végül Németország keleti részén ragoskodott. A háború után is a seregben maradt, és az ezredesi rangig vitte, míg végül 1972-ben nyugdíjba vonult. Imádkozzam, hogy még életben legyen, mondta Viljan. Ha él, nyugdíjat kap, mondta Preston. A nyugdíhatóságnál talán többet tudnak róla. Tudtak róla. Válira Ráberc nyugalmazott ezredes élete alkonyát Oránsvilben töltötte, egy tavak és erdő között fekvő kisvárosban, száz méter délre Johannesburgtól. A Viság street már sötét volt, amikor Preston és Vion kijöttek az épületből. Elhatározták, hogy másnap reggel fognak utazni. Missis Rábes nyitotta ki a csinos ház ajtaját, és nyugtalan pillantást vetett Vion igazolványára. A tónál van, eteti a madarakat, mondta, és az ösvényre mutatott. Az öreg harcos éppen kenyermozsát szórt a vízi madaraknak, amikor átaláltak. Fölegyenesedett a közeledtükre, és megnézte Vioni az olványát. Aztán bólintott. Pakoljanak ki. A hetvenes éveiben járt, szálfa egyenes volt a tartása, az ajka fölött leheletnyi fehér bajuszka, tweedöltönt, és ragyogóan tiszta barna cipőt viselt. Komolyan hallgatta Brestont. Persze, hogy emlékszem. A német parancsnok elé cipeltek, aki pokolian dühös volt. Az egész baraktól megmondták ezért az epizódért a vörös keresztett csomagot. Átkozott bolond fiúk. 1945. január 22-én nyugat felé evakuáltak minket, és április végén felszabadultunk. Emlékszik a nevükre? kérdezte Preston. Persze, soha nem felejtek el egyetlen nevet sem. Mindketten fiatalok voltak, tizenévesek azt hiszem. Mindkető tizedes volt. Az egyiket Marina hívták, a másikat pedig brántnak. Frikki bránt. Mindketten Afrikanderek. Az egységeikre már nem emlékszem. A jártunk, azt vettük magunkra, ami akart. Nem ilyen láttam az etredjelzéseket. Hálásan megköszönték, aztán visszamentek Pretóriába, ismét a Viszágy Sajnos a Brandt, és Brandt változata a szóvégi tényekül írják, de ugyanúgy ejtik, igen gyakori hollannék. Sok száz volt belőlük. Estére a levéltári dolgozók segítségével találtak hat Frederik Brandt tizedest, akik valamennyien meghaltak. Kettő Észak-Afrikában esett a harc közben, kettő Olaszországban, egy pedig egy fölborult szállítóhajón. Kinyitották a hatodik dossziét is. kapitán kapitány tágra nyílt szemmel merett a nyitott dossziéra. Nem tudom elhinni, mondta Halkan. Ki tehette ezt? Ki tudja, felelte Preston. De régen történt. A dosszié teljesen üres volt. Sajnálom, mondta azt miközben visszafelé fuvarozta Prestont a Burgers Parkba. De úgy szik, itt a nyom vége. Késő este a szarabai szobájából Preston fölhívta a ezredest. Sajnálom, hogy ismét zavarnom kell ezredes úr. Nem emlékszik véletlenül, volt a Brandt tizedesnek közelebbi barátja a barakban. Az én seregbeli tapasztalatom az, hogy majdnem mindenkinek van egy közeli barátja. Nagyon igaz, az így szokott lenni. Kapásban nem tudnám megmondani aludjak rá egyet. Ha eszembe jut, valami fölhívom. A segítőkész ezredes reggeli után hívta Prestont. A kazonás hang úgy a telefonban, mintha az ezredes hat parancsot hirdetne a főhadiszálláson. Emlékszem, valamire mondta. A barakkokba körülbelül 100 száz ember fért. De a végén már olyan zsúfoltan voltunk, mint a szardiniák. Egy-egy barakban több, mint 200 ember. Néhányan a földön aludtak, mások közös ágyban. Semmi disznóság tudja, de nem volt más megoldás. Megértem, mondta Preston, és Brandt. Megosztotta az ágyát egy másik tízezessel. Levinzon volt a neve. KDKG. Tessék. Királyi Durban könnyű Levinzon ott szolgált. A Street-en most sokkal gyorsabban végeztek. A Levinzon nem volt olyan gyakori név, és a szolgálati helyét is ismerték. A dossziét 15 perc múlva a kezükben volt. A neve Max Levinzon volt, és Durbanban született. A háború után odhagyta a sereget, így hát nem volt sem nyugdíj, sem cím. De tudták róla, hogy 65 éves. Preston a durbáni telefonkönyvet nézte, míg Vion a durbáni rendőrséget kérte meg, hogy nézenek utána. Max Levinsonnak egy kis szálvaja volt a tengerparton. Vion telefonált, és Mrs. Levinson vette fel a kajlót. Megerősítette, hogy férje a 344-es legénységi táborban volt. Pillanatnyilag éppen horgászik. Malmosztak, amíg este hazatért, aztán Preston beszélt vele. A derű szállodás hangja vidáman csengett a keleti partról. Persze, hogy emlékszem, Frick Az a szamár elfutott az erdőbe. Soha többé nem hallottam róla. Mi van vele? Honnan származott? kérdezte Preston. Kelet-Londonból, mondta habozás nélkül Levinson. Milyen családból? Nem sokat beszélt róla Ferete Levinson. Persze Afrikanderból. Folyékonyan beszélt az afrikánt, és igen gyengén az angolt. Munkás családból. Ó, már azt mondta, bet a torató munkás volt a vasútnál. Preston elbúcsúzott, és Víjonhoz fordult. Kelet London, mondta. Oda tudnánk menni? Víjon nagyot sóhajtott. Nem ajánlom, mondta. Sokszáz mérföldnyire van. Ez nagyon nagy ország, Mr. Preston. Ha igazán akarja, holnap odarepülhetünk. Elintézem, hogy egy rendőrségi artról váljon minket sokkörrel. Jelzés nélküli autóha kérhetem, mondta Preston és ha lehet, akkor a sofőr legyen civilben. Bár a KGB főhadiszállása a centrumban van, a Gyerzsinský tér 2 Moszkva szívében, és bár az épület nem kicsi, túlságosan zsúfolt volt ahhoz, hogy befogadja a hatalmas szervezet főcsoportfőnökségeinek, csoportfőnökségeinek és osztályainak akár csak egy részét is. Ezért az alközpontok szét vannak szorva város szerte. Az első főcsoportfőnökség Jefenyevóban van, a Moszkva körüli külső gyűrűn, délre a várostól. Majdnem az egész EF egyetlen alumínium és üvegépületben van, egy hétemeletes, háromágú csillagra és kicsit a Mercedes emblemájára emlékeztető építményben. A finnek építették szerződés alapján, és a központi bizottság nemzetközi osztályának szánták. De amikor elkészült, az Enno munkatársainak nem tetszett, ők inkább Moszkva szívében akartak maradni, így megkapta az E.E. -E és nekik igazán meg is felel, mivel jócskán kint van a városból, távol a kíváncsi szemektől. Az EF munkatársai még az országon belül is mélyfedésben dolgoznak. Mintha csakuknak kell külföldre mennie, és mentek is, diplomatának adva ki magukat, még csak azt kéne, hogy valami kíváncsi turista lássa kijönni őket az EF kapuján, esetleg le is fényképezze őket. Ám az EF-nek van egy annyira titkos csoportfőnöksége, hogy az még az EF jeszanyelvói épületéből sem kaphatott helyet. Ha az EF titkos, hát az S, azaz az illegális csoportfőnökség a legtitkosabb. Az ügynökei nemhogy az EF-nél dolgozó kollégáikkal nem találkoznak, hanem még egymással sem. Kiképzésük és tájékoztatásuk egy-egy alapon történik, egy tanár és egy tanítvány. Reggelente nem jelentkeznek le egyetlen hivatalban sem, hiszen úgy látnák egymást. Ennek az oka egyszerűen a szovjet lélektamban rejlik. Az oroszoknak mániája a titkosság és az árulás. Ennek semmi köze a kommunistákhoz, míg a cári időkre nyúlik vissza. Az illegálisok olyan férfiak és ritkában nők, akiket aprólékosan kiképeznek arra, hogy idegen országokba menjenek és ott mély éljenek. Az illegálisok olyan emberek, akiket elkaptak és most együttműködnek azokkal, akik elfogták őket. Átálltak és kitálaltak mindent, amit csak tudtak. Tehát minél kevesebbet tudnak, annál jobb. A kémkedés alaptétele, hogy akit és amit nem ismersz, azt nem tudod elárulni. Ezért az illegálisok külön-külön kis lakásokban élnek Moszkva szívében, és csak kiképzésre vagy tájékoztatásra kell jelentkezniük. Hogy közel legyen a fiaihoz, az S-csoport főnökség feje még mindig a Dzerzinszki téren székel. Az irodája hatodikon van, három emelettel Csebrikov elnök, és kettővel az első elnök helyettesek, Cinev és Krűcskov fölött. Ebbe a szerény szentélybe két ember érkezett március 18-án Szerdán délután, miközben Preston Max Levinsonnal beszélt, hogy találkozzanak az illegálisok csoport főnökével, a forradásos öreg veteránnal, aki egész felnőtt életét a titkos kémkedésnek szentelte. Amit előadtak, nem nagyon tetszett neki. Egyetlen ember van, aki megfelelezettnek a követelményeknek ismertel kelletlenül. Ő valóban kiváló. A kb. egyik embere erre átadott egy kártyát. Akkor vezérőrnagy nyomban mentse föl mostani feladatai alól, és utasítsa, hogy jelentkezzen ezen a címen. A csoportfőnök komoran bólintott. Ismerte a címet. Amikor a két férfi távozott, még egyszer felidézte a meghatalmazásukat. Valóban a központi bizottság adta ki, és bár ez nem így állt benne, a csoportfőnök sejtette ki lehet mögötte, akinek ekkora a hatalma. Rezignáltan sóhajtott. Keserves volt elveszíteni az egyik legjobb emberét, akit valaha is kiképzett. Ezt az igazán kivéderes ügynököt, de ezzel a parancsal nem lehetett vitatkozni. Tiszt volt, szolgálatban. Nem tervezett fel kérdéseket a parancsokkal kapcsolatban. Megnyomta a gombot az íróasztalán. Mondják meg Valerii Petrovski örnagynak, hogy jelentkezzen nálam, mondta. Az első gép, amely Johannesburgból keret Londonba megy, Időben megérkezett a bensőmonra, a kicsiny rendezett, kékfehér repülőtérre, amely kiszolgálja Dél-Afrika negyedik kereskedelmi kikötőjét és városát. A rendőrségi sofőr a csarnokban várta őket, és a parkolóban álló, egyszerű fordhoz vitte őket. Hová megyünk, századosul kérdezte. Víjon kérdőn nézett Prestonra. A vasúti gazgatóságra mondta Preston. Pontosabban a vasúti adminisztráció épületéhez. A sofőr bólintott, és elindultak. Keret modern vasútállomása a Fried street van, és pontosan vele szemben sorakoznak azok a kopottas, régi, zöld és vajszínű házak, ahol az irodák találhatók. Odabent Vion, Szezám tárú igazolványával hamarosan a pénzügyi osztály vezetőjénél találták magukat. Meghallgatta Preston kérését. Igen, nyugdíjat fizetünk minden nyugalomba vonult vasúti dolgozónak, aki még ebben a körzetben él, mondta. Mi volt a név? Brant, mondta Preston. Attól tartok, hogy a keresztnevét nem tudom. De tolató munkás volt sok-sok évvel ezelőtt. Az igazgató behivatott egy munkatársat, és a csorba lépcsőkön valamennyien lehözönlöttek a nyilvántartóba. A munkatárs egy ideig kutatott, aztán előjött egy nyugdíjpapírral. Itt van, mondta. Az egyetlen ilyen. Három évvel ezelőtt megy nyugdíjba. Kós Bránt. Mennyi idős lehet, kérdezte Preston. 63, mondta a munkatárs egy pillantást vetve a papírra. Preston a fejét rázta. Ha Friki egy egyidős volt Jan Maréval, és az apja mindegy harminc éves, az öregnek legalább kilencvennek kellene lennie. Akit én keresek, annak úgy 90 évesnek kellene lennie, mondta. Az igazgató és munkatársai kitartottak. Nincs más nyugdíjas Brandt. Akkor ki tudnák keresni nekem a három legidősebb még élő nyugdíjast, kérte Preston, akik hetente megkapják a pénzüket. Nemkor szerint vannak fölsorolva tiltakozott a munkatárs. Népsor szerint. Bion félreúszta az igazgatót, és sürgősen a fülébe sugott valamit afrikánsz nyelven. Úgy látszik, ez hatott az igazgatóra. Gyerünk, mondta a munkatársának. Egyenként. Mindenki érdekes, aki 1915 született. Az irodámban leszünk, ha talált valamit. Egy órába telt. A munkatárs három kartont hozott. Az egyik 90 éves mondta, de ő hordár volt a pályaudvaron. A másik 80 takarító volt. Ez meg itt 81. tolató munkás volt a rendező pályaudvaron. A fickó neve furié volt, és valahol a Queenie-ben lakott. Tíz perccel később már a Queenie-ben, Kelet-London régi, több mint 50 éves város részében jártak. Néhány szerényebb házat fölújítottak, mások nyomorúságosak is kopottak voltak, a szegény fehérbőrű munkások otthonai. A Moore Street mögött áthalatszott a vasúti műhelyek és a rendező pályaudvarzaja, ahol összegyűlnek a nagy mozdonyok, hogy elvigyék az árut keretlontontokjaiból, Blondfontaine-en át, a szárazföld belsejébe, Tránszlába. A házat egy saroknyira a Moore street találták meg. Öreg színes bőrű asszony nyitott ajtót, az arccal akár sózott dió, fehér haja konyba fogva. Vion afrikáns nyelven beszélt vele. Az öreg a távolba vökött és motyogott valamit, mielőtt határozottan bezárta az ajtót. Míon visszakicsérte Preston a kocsihoz. Azt mondta, az öreg az intézetben van, mondta a sofőrnek vígan. Tudja, mit jelent ez? Igen uram, a régi vasúti intézet. Ma a hívják. A Paterson street van. A vasúti dolgozók klubja és sportközpontja. Nagy földszintes épület volt az, egy bekerített autóparkolónál, amely ott volt a klub három tekepályája mellett ben biliárdasztalok és tévészobák meleg haladtak el, amíg elértek a pezsgő életet élő bárhoz. Fulié papa kérdezte a csapas. Persze, hogy itt van. Ki nézi a tekézőket? Az öreget az egyik pályán találták. Üldögélt a meleg ősi napsütésben a kezében egy pohár sörrel. Preston föltette a kérdést. Az öreg csak bámultráj rá egy percig mielőtt bólintott volna. Igen, emlékszem Jóbrántra. Sok éve halott már. Volt egy fia, Frederick vagy Frikki. Úgy van. Te jó ég, fiatal ember. Egészen visszaröpít a múltba. Helyes kölyök volt. Míg a tanítás után lejött a pályára. Joe megengedte neki, hogy beve legyen a tolató mozdonya. Akkoriban nagy dolog volt ám ez egy srácnak. Ez úgy a as évek közepén lehetett. Ugye kérdezte Preston. Körülbelül bolintott az öreg. Nem sokkal azután, hogy Joe idejött a családjával. 1943 táján a friki fiú elment a háborúba, mondta Preston. Furie papa egy ideig csak bámult rá váladékos szemével, a megkísérett visszanézni eseménytelen életének több mint ötven elmúlt évére. Úgy van, mondta. A fiú soha sem tért vissza. Gyónak azt mondták, hogy meghalt valahol Németországban. Imádta azt a fiút, nagy tervei voltak vele. Soha többi nemet ugyanaz az ember, aki volt. Soha. Azután, hogy megérkezett, az a távirat a háború végén. 1950-ben halt meg, szerintem megszakadt a szíve. A felesége nem sokkal élte túl, talán néhány évvel. Az imént azt mondta, nem sokkal azután, hogy jó idejött a családjával, emlékeztette az öreget Víjan. Dél-Afrika melyik részéről jöttek? Fuliébapa meghökkent. Nem Dél-Afrikából jöttek. de család volt, ismételte Víjan. Ezt kimondta magának. A katonaság felelte Víjan. Az öreg ember mosolygott. Nem csodálom, hogy a frikki gyerek született dernek adta ki magát a seregben, mondta. De nem. Ők Németországból jöttek. Emigránsok. Úgy a 30-as évek közepén. Joe az élete végéig rosszul beszélte az afrikász nyelvet. Persze a fiú nagyon jól. Ő megtanult az iskolában. Amikor ismét a kocsiban ültek, Vion Prestonhoz fordult. Nos? Hol a bevándorlás ivata a papírai Dél-Afrikában? A Union Building alaksorában az állami levéltár többi anyagával együtt mondta Villan. Az ottani levéltáros kikeresne valamit nekem, amíg mit várakozunk? kérdezte Preston. Persze, menjünk be a rendőrségre, onnan könnyebben telefonálhatunk. A rendőrség szintén a Fleet Street-en van, három emeletes sárga épület, homályos ablakokkal, közvetlenül a kafferlövészek edzőterme mellett. Bemondták a kérésüket és megebéreltek a kantinban, miközben a pretóriai levéltáros azzal töltötte az idejét, hogy végignézte a dossziékat. Szerencsére már minden adat kompjúterben volt, és a keresett rész hamar előkerült. A levéltáros előszette az anyagot, összefoglalót gépelt, és belerakta a telekszbe. Preston és Vion már kázézt kelet Londonban, amikor megkapták a telekszet. Vion szóról-szóról lefordította. Te jó Isten mondta a végén. Ki gondolta volna? Reston több rengett. Fölállt és odament a kanti másik sarkában, külön asztalnal üdös a följükhöz. Van zsinagók kelet Londonban? Igen, uram, a pár kevnyú. Innen két percre. A fehérre festett fekete kupolás rajta Dávid csillaga zsinagók üres volt csütörtök délután. Csak egy színes bőrű gondokot találtak katonai kabátban kötött saptában. Megadta nekik a szábon elővárosban lakó Blumrabbi címét. Három óra után már kopogtattak is a rabbi ajtaján. Maga a rabbi nyitott ajtót. Szép szán szakálas férfi volt az ötvenes éveinek közepén szürke hajjal. Egyetlen pillantás elég volt, hogy lássák rajta. Túlságosan fiatal. Preston mutatkozott. Meg tudnám mondani, kérem, ki volt itt a rabbi ön előtt? Természetesen. sapiro rabbi. Nem tudja véletlenül éle még, és ha igen, hol találom. Inkább fáradjanak be, mondta Bloom rugby. Bevezette őket a házába végig egy folyosón, amelynek végén kinyitott egy ajtót. A szobában egy nagyon öreg ember ült a gázkandalló előtt, és kárét szopogatott. Solomon bácsi, beszélni szeretnének veled, mondta Bloom. Preston egy óra múlva jött ki a házból, és csatlakozott Villonhoz, aki már a kocsiban ült. A repülőtérre mondta Preston a sofőrnek, aztán Villonhoz fordult elintézni, hogy holnap reggel találkozzon pináltábornokkal. Aznap délután két ember helyeztek át a szovjet fegyveres erőknél különleges megbízással. Moszkvától úgy száz mérföldnyire nyugatra, a Minskbe vezető úttól nem messze, egy nagy erdőben egy parabol antenna komplexum helyezkedik el kiszolgáló épületekkel. Ez a Szovjetunió egyik rádióállomása, ahol a Varsói Szerződés katonai egységeitől és a külföldről érkező jeleket veszik, de bele tudnak hallgatni más, jóval a Szovjetunió határain túllevő forgalmazók üzeneteibe is. Az épület együttes egy része teljesen el van zárva, ez kizárólag a kgb -é. Az egyik férfi egy rádiós tiszt helyettes volt ebből a részlegből. Ő a legjobb emberen panaszolta a parancsnokló ezredes a helyettesének, miután a központi bizottságba jöttek távoztak. Hogy jó-e? Meghiszem azt, hogy jó. Megfelelő felszereléssel fogni tudja azt is, ha egy svábogár megvakarja a fenekét Kaliforniában. A másik áthelyezett ember a szovjet hadsereg ezredese volt, és ha éppen egyenruhában volt, ami ritkán esett meg, a rangjelzéséből látszott, hogy a tüzesség kötelékébe tartozik. Valójában inkább tudós volt, mint katona, és a műzeki csoportfőnökség kutatási részlegében dolgozott. Egy szóval. Mondta Pináltábornok, amikor helyet foglaltak a bőrkaros székekben a dohányzóasztal körül, ez a mi diplomatánk, Ján Maré. Bűnös vagy sem? De még milyen bűnös, mondta Preston. Szeretném, ha egy bizonyítaná is, Mr. Preston. Hol téve edettel? Hol fordították meg? Soha sehol, mondta Preston. Soha nem volt egyetlen rossz lépése sem. Olvasta a kézzel írt önéletrajzát? Igen. És ahogy a Villan kapitány rámutatott, mi is ellenőriztünk mindent ennek az embernek az életében, a születésétől a mai napig. Egyetlen egy ellentmondást sem találtunk. Mert nincs is, mondta Breston. Gyerekkorának története a legapróbb részletéig pontos. Szerintem még most is öt óra hosszat tudna mesélni arról a gyermekkorról, anélkül, hogy egyetlen egyszer is ismételni magát, vagy elrontaná egyetlen apró részletet is. Akkor tehát igaz. Minden, ami ellenőrizhető, igaz, mondta a tábornak. Minden, ami ellenőrizhető, igen. Minden igaz, addig a pontig, amikor az a két fiatal katona leúrott a teherautó hátuljáról Sziléziában és futni kezdett. Attól kezdve minden hazugság. Hadd kedjem a magyarázatot a másik végén, azzal az emberrel, aki van leurot a teherautóról. Préki Brán történetével. 1933-ban Adolf Hitler került hadalomra Németországban. 1935-ben egy német vasúti munkás, József Brandt nevezetű felkereste Dél-Afrika Berlini Követségét, és bevándorló vízumot kért együttérzésre hivatkozva. Hogy üldöztetés fenyegeti, mert zsidó. Kérése meghallgatásra talált, és engedélyt kapott, hogy bevándoroljon Dél-Afrikába ifjú családjával együtt. Az önök levéltárában szerepel a kérvény és a vízum kibocsátása. Rendben van, mondta a tábornok. Sok zsidó emigráns érkezett Dél-Afrikába a hitleri időben. Dél-Afrikának ebből a szempontból jó a hide jobb másoknál. 1935. szeptemberében folytatta Preston. József Brand, a felesége ívze és tíz éves fiúk Friedrich behajóztak Bremerhavenben, és hat hét múlva kikötöttek keret Londonban. Akkor ott egy nagy német és kis zsidó közösség volt. Brandt úgy döntött, hogy ott marad, és állást kapott a vasútnál. Egy szívi bevándorlási hivatalnak értesítette a helyi rabbit az új család érkezéséről. A rabbi egy Solomon Sápíró nevű energikus fiatalember fölkerest a jövővényeket, és azzal próbált segíteni, hogy bátorította őket, kapcsolódjanak be a zsidó közösségi életbe. Elutasították, és a rabbi szerint azért tették ezt, mert assimilálódni akartak a keresztény közösséghez. A rabbi csalódott volt, de még nem gyanakodott. Aztán 1938-ban a fiú, akit már afrikáns módra Fredericknek vagy Frikkinek szólítottak, betöltötte a 13. évét. Eljött számára a bármikvó, a zsidó felnőtt javatásának ünnepe. Bármennyire asszimilálódni akartak is, bánték, ez nagyon fontos az olyan ember számára, akinek csak egy fia van. Bár soha egyikük sem kereste fel a sult, Sápiro Rabbi elment a családhoz, hogy megkérdezze, megtartsa e a szertartást. Bolhát tettek a fülébe, és gyanúja imád bizonyosságá vált. Miféle bizonyosságák érezte zavartan a tábornak? Hogy ezek nem zsidók, mondta Preston. Tegnap este mondta nekem, a bármikvón a fiút megáldja a rabbi. A rabbinak először meg kell győződnie a fiú zsidóságáról. Az anyának be kell mutatnia egy Ketubán nevű dokumentumot, amely bizonyítja, hogy a házasságot zsinagógában szentelték meg, a zsidóhit törvényei szerint. Inzebránnak nem volt Ketubánja. Így tehát nem lehetett megtartani a bármik volt. Akkor hamis ügyjel vándoroltak be Dél-Afrikába, mondta Pinártábornak. Ez pokoli végen történt. Igen, és ráadásul bizonyítani sem tudom, mondta Preston. De azt hiszem, igazam van. Joseph Brandt igazat mondott, amikor azt állította az önök követségén, hogy félnie kell a gestapo üldözésétől. De nem azért, mert zsidó volt. Hanem harcos és aktív német kommunista. Tudta, hogyha ezt mondja az önök konzulátusán, sohasem kap vízumot. Folytassa, mondta Komoran a tábornak. 18 éves korára Friki teljesen be volt már oltva, apré titkos eszméjével, elkötelezett kommunista volt, aki kész dolgozni a kominternért. 1943-ban két ember lépett a délafrikai hadsereg kötelékébe, és indult a háborúba. Jan Maré Dubiszkopf-vol, hogy harcoljon Dél-Afrikáért és a brit birodalomért, és Fricky Brandt, hogy harcoljon ideológiai hazájáért, a Szovjetunióért. Soha sem találkoztak az alapkiképzés során, sem a csapatok szállítása közben, sem Olaszországban, sem Moszberben. De a 344-es legénységi táborban igen. Nem tudom, hogy Bránnak készen volt-e már akkor a szökési terve, de olyan fiatal embert választott társul, aki magas és szőke volt, mint ő maga. Szerintem nem Mári, hanem ő kezdeményezte a menekülést az erdőbe, amikor a teherautó elromlott. No, és a tüdőgyulladás kérdezte Villon. Nem volt ott semmiféle tüdőgyulladás, mondta Preston. És nem került katolikus lengyel partizánok kezére. Sokkal valószínűbb, hogy kommunista partizánok kapták el őket, akikkel Bránd folyékonyan tudott beszélni lémetül. Azok nyilván elkísérték őket a vörös hadsereghez, azok tovább az NKVD-hez, és a gyanútlan Máré ment velük. 1945. márciusa és augusztusa között történt meg a csere. Az a sok szöveg a fagyos cellákról csupa hazugsát. Máréból kipréselték gyermekkora és iskolás évei összes emlékét a legapró részletekig. Pránt pedig megtanulta úgy, hogy gyönge írásbeli angol tudása ellenére ezt az életrajzot akár csukott szemmel is le tudta írni. Nyilván gyors talpaló angol oktatást is kapott Brandt, egy kicsit megváltoztatták a külsejét, a nyakába akasztották Maré dögcéduláját, és készen voltak. Ezek után, mintha többé nem volt rá szükség, Ján Marét valószínűleg likvidálták. Egy kicsit meggyűrték Brandtot, adtak neki néhány gyógyszert, amelyektől valóban betegnek látszott, és pozdánban visszaadták a britteknek. Eltöltött némi időt egy bilefeldi kórházban, aztán valamivel többet Glasgow mellett. 1945 telére minden dél-afrikai katona hazatért, nem volt valószínű, hogy összefusson bárkivel a Vic Delaraye ezredből, és decemberben elhajódott Fokváros felé, ahová 1946 januárjában érkezett meg. Csak egyetlen egy gond volt. Nem mehetett Dubilszkopba. Nem is át szándékában. Aztán valaki a hadügyből küldött egy táviratot az öreg Marie Farmernak, hogy a fia végre itthon van, miután egyik úgy tudta, hogy eltűnt és valószínűleg halott. Brandt legnagyobb rémületére ekkor távirat érkezett. Beismerem, hogy ennél a résznél csak találgatok, de így látszik logikusnak, amelyben az apja sürgette, hogy térjen haza. Ismét betegéltette magát, és bevonult a Weinberg katonai kórházba. Az idős apát azonban nem lehetett lerázni. Újra távirat adott és közölte, hogy vállalja a hosszú utat Fokvárosig. Brandt kétségbeesésében a komintennél levő barátaihoz fordult, és a dolgot elintézték. Az öregembert elgázolták egy elhagyatott úton, a Mozeki völgyben, az egyik kereket félig lecserélték a kocsiján, és azt a látszatot keltették, mintha az autójátszerelő embert ismeretlen hagyó gázolta volna halára. Attól kezdve már simán ment minden. A fiatal ember nem tudott hazautazni a temetésre, és Dubilkovban ezt mindenki megértette. Benzon ügyvéd pedig nem kezdett gyanakodni, amikor arra kérték, hogy tegye pénzi a hagyatékot, és az összeget küldje Fokvárosba. A tábornok szobájában csönd volt, csak egy légyző az ablak párkája. A tábornok többször bólintott. Rogikusnak hangzik, mondta végül. Te nincs bizonyíték. Nem tudjuk bizonyítani, hogy bránték nem voltak zsidók, még kevésbé, hogy kommunisták voltak. Tud adni nekem valamit, ami mindezt megszámfogadatlaná teszi? Preston a zsebébe nyúlt és kivette a fényképet, amelyet pinártábornok asztalára tett. Ez az igazi Jan legutolsó fényképe. Mint látja, jó kliket játékos volt gyermekkorában. Labdavezető. Ha jól megnézi, látni fogja az ujjain, amelyekkel a labdát fogja, hogy pörgetett dobásra készül. Azt is látni fogja, hogy balkezes. Londonban egy héten át figyeltem az ottani Yanmarét, közelről távcsővel. Vezetésnél, dohányzásnál, evésnél, ivásnál. Jobbkezes. Tábornokul sok mindent tehetünk egy emberrel, hogy megváltozzon. Meg lehet változtatni a haját, a beszédét, az arcát, a madarosságait. De egy balkezes labdavetőből nem csinálhatunk jobbkezes embert. Pinár tábornok, aki fél életében rikettezett a gépet bámulta. Tehát akkor mink van nekünk Londonban, Mr. Preston? Tábornok egy elkötelezett kommunista ügynökük, aki több mint negyven át dolgozott Dél-Afrika külügyi szolgálatánál a Szovjetuniónak. Pinártábornak föremetett a kintetét az íróasztalról, és a völgyön át a fortreker mire pillantott. tépem suttogta. Apró darabokra tépem, és a cafatjait szétszórom a bozótban. Preston köhintett. Tekintettel arra, hogy nekünk is van egy kis gondunk emiatt az ember miatt, megkérhetném, hogy tartsa vissza sújtó kezét addig, amíg nem beszél személyesen Sir Nigel örvinnel. Helyes Mr. Preston bólintott Pinártábornak. Előbb beszélek, Sir Nigellal. És most mi a terve? Ma este indul egy gép Londonba, uram. Szeretnék rajta lenni. Binát tábornok fölállt és a kezét nyújtatta. Viszontlátásra, Mr. Preston, víjon százados, meg a géphez. És köszönöm a segítségét. A szállodából csomagolás közben Preston fölgépte Denis Gray, aki odahajtott Johannesburgból, hogy átvegyen egy Londonnak megküldendő kódor üzenetet. Két óra múlva megkapta a választ. Ször Bernard Hemings másnap bemegy a hivatalába. Szombati napon, csak hogy vere találkozzon. Preston és Villon az indulási csarnokban álltak valamivel este nyolc óra előtt, amikor elhangzott a szúd-afrikány elvész, londoni utasait szólító utolsó hívás. Preston megmutatta a jegyét, Villon meg a mindenhová jó igazolványát. Kiléptek a repülőtér hűvösebb sötétjébe. Mondok én magának valamit. Englishman. Maga piszok jó – Köszönöm, – mondta Preston. – Tudja, mi ez a jágthond? – azt hiszem, – mondta óvatosan Preston. – Hogy a fogföldi vadászkutya lassú, esetlen, de nagyon kitartó. Ez volt az első eset, amikor Villon százatos hátravetette a fejét és nevetett. Aztán elkomolyodott. – Valamit kérdezhetek? – Igen. – Miért tett világot az öregember sírjára? Preston oda pillantott a várakozó repülőgépre, amelynek ablakai alig húszja annyira világítottak a fél homályban. Az utolsó utasok igyekeztek fölfelé a lépcső. Elvették a fiát, mondta, aztán megölték őt is, hogy ne jöjjön rá. Így találtam helyesnek. Villóne kezét nyújtotta. Isten veled Johnny sok szerencsét. Isten vele Dandrys. Tíz perccel később az ugrógazella a sugárhajtású gép vezérsítján szimatoló orrát az ég felé emelte, és elszállt észak és Európa felé.